Kalltjur Radio! Stammt hos FM's eget Man fotbollsprogram. Välkomna till det elfte avsnittet av Kalltjur Radio. Det är ett nytt år, 2013, och det är första sändningen för oss för året. I studion har vi Claes Ren som är inhoppare för Simon Hellberg. Ja, fotbollsoraklet eh, Claes Ren. Ja, det skulle man kunna säga. En stor kännare. Eh, Stampas FNs eh, motsvarighet till Frank Sjöman på något sätt eh, i, i kunskap. Och eh, Jakob Rönkvist som vanligt, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget med er idag? Bra, jag, kan, jag måste få inleda här och säga att jag tog min examen idag så jag sitter där och tillbaka lutar och njuter lite faktiskt. Ja, då kan man fan vara nöjd. Ja, det är denna som saknar sig champanjen ska man säga. Ja. ja. Men är det är också ett firande? Mm, det kan man säga. Verkligen. Absolut, absolut. Hur har jul och nyår varit? Har det varit till belåtenhet? Till ja. stor belåtenhet. Mm, varit vila mycket eller mycket plugg? Vila. Bara vila. Fan vad gött. Det är som det ska vara ungefär. Ja, det har ju varit lån. Exakt. Jag har faktiskt jobbat en hel del. Du har det? Ja, faktiskt gjort har det varit mycket inför examen, eller har du... Ja, då har vi haft ett, ett exjobb som vi har suttit med ganska mm. mycket också. Så att det har varit en hel del att göra, men lite ledigt har det varit också. Ja, det är skönt. Så gött och lite, lite fotboll. Lite kanske. fotboll, lite, mycket Premier League har det varit. Ja, det känns som att det är den ligan som håller på mest under julledigheten. Ja, det var det? Sju av tio dagar där någon gång i slutet av december var det väl. Det tackar man för. Som, ja, verkligen. Det är väl härligt. Det visade sig bra fotboll. <laughs> Eh, idag tänkte vi frångå schemat något och eh, fokusera på Silicisen som öppnades 1 eh, januari. Eh, där transferrönslet öppnade 1 januari givetvis. Eh, och eh, därför kommer vi att frångå veckans intryck i fotbollsvärlden och ja, helt enkelt snacka transfers. I början där, transfers. Sen, sen leder vi, vi det ut i de stora ligorna mm. antar jag. Absolut. Var, vem är den största värvningen i år? Än så länge. Den största värvningen är den Denbaba till Chelsea. Ja, det skulle man nästan kunna säga va. Den största transfercirkusen har väl nästan varit kring eh, Premier League så länge känns det som. Ja, det var många aktörer med där som har varit med och dragit i många stora spelare. Men vi har inte sett så mycket resultat då. Nej, och de har ju bytt, eh, bytt spelare lite sinsemellan där tycker jag. Det har eh, Denbaba till Chelsea från Newcastle som i sin tur värvade Louis Kremi från eh, Marseille nu och... Eh, där Chelsea säljer Daniel Sturridge till Liverpool i en liten sån här rokad kan man säga. De har bytt forwards med varann. Eh, sen har vi även Newcastle har varit eh, kanske mest aktiva. De har också värvat eh, Mathieu de Bouchy, eh, Även han från eh, Ligue Ö i Frankrike. Ja. Lille! Från Lille, precis. Eh, och Frankrike, det är, det är ju du bara på klass. Eh, inte fotbollsmässigt. Nej, hur säger man Lig 1? Lite vackrare än vad jag gjorde. Eh, Ligue 1. Ja, jag gjorde det ganska bra de andra ja. ordet. <laughs> Härligt. Jag vet inte om den har någon smeknamn, men skulle jag säga det, skulle jag säga det så. Mm. Ja. Den franska högsta ligan, a.k.a. Ja, <laughs> och eh, även, alltså vår favorit var ju den som avslöjade eh, Marseilles försäljning av Louis Remy till Newcastle. Ja. Joe Barton var ju ute och twittrade. Eh, han önskade Louis eh, lycka till i Newcastle och i och med att han själv har förflutit i klubben och så sa han att det är good blokes och lite sånt va. Finns en hinna om magi även i det här? Ja, även om han har gjort sig omöjlig i varenda stad i, i England. Ja, ja men sen det har varit, det har varit en kul transfercirkus här. Jo Cole tillbaka i West Ham, också mm. kul. Det... Cham Chamak också till West Ham. Precis, West Ham två, två lån där. Och jag såg att de även eh, har varit lite sugna på att låna in eh, John Giretti. Eh, även honom på lån då eh, samt köpa Martin Olson från Blackburn eh, Martin Olson var ju ganska så snackis i somras i och med att eh, det kändes tveksamt om han ville ha kvar när de åkte ur Premier League och så vidare men eh, de tackade nej till första budet på dem såg jag kräver större, större pengar från dem. och det hade ju kanske varit så här. man tänkte ju att ja, Blackburn om de skulle gjort ett år i, i Championship eh, då kunde han ju blivit någon form av hjälte där men de ligger ju nu, för nu vann de på 13 plats, tror jag i Championship. på Ja, det går ett och... tungt och nu är det ny tränare efter Henningberg som fick blev utsparkad i december. Nu, 60 det, dagar eller vad Ja, precis. Michael Appleton är ny tränare bland annat eh, tränat i Blackpool tidigare. Mm. Eh, träffade faktiskt Marcus Olsson, brorsan, på Helsingbar. bar. Mm, diskuterade Nattklubb. ni, ni Blackpools. Eh, jag, eh, jag skickar fram den, den trogna Kalsköradioryssland Per, uh -huh. som skulle ha ett Rovers Talk sen. All right, och vad blev utslaget? Ja, det blev att eh, de pratade faktiskt, det här var då dagen innan, eller natten innan Mike Lapton presenterades. Mm. Och då, då eh, sa Marcus, Marcus hänvisade till en tidningsnotis som att det rör på sig på tränarfronten i Blackburn. All right, lite snaskighet med andra Absolut. Eh, ja, sen har vi även eh, Norris Sahin som eh, Liverpool inte... Blev så nöjda med. De skulle ju lånat honom från Real Madrid hela året. var ju tanken hela säsongen. Men eh, nu har de ju avbrutit lånet. Han återvände hem till Real. För att bli utlånad hem till Dortmund igen. Precis. En liten karusel där också. Ja, det kan man säga. Så eh, man kan väl säga att Dort Borussia Dortmund tog över lånet på, på Sahin. Fram till sommaren med någon form av klausul på att köpa loss honom va? Precis, i 2014. Mm. Eh, så att... Eh... Mm. Jag och tror det blir mer känt... på in faktiskt Ja men det känns ju också som att han behöver Någon, någon form av nystart i sin karriär Han gick ju, han skrev väl på för real När han var lite på toppen av sin karriär Sen åkte han ju på en Var det tror jag Något i den stilen som höll honom borta hela första säsongen i real eh, Och det blev väl inte riktigt som de tänkt sig Plus att de har ju ganska väl Välbeställt på innefältet i real liksom så det kanske behövs det här lite nystart i, hemma i, i Tyskland. Han har ju åren för sig så att det mm. kan nog bli bra det där. Fed Vad åt, det lider. för 89 va? Yes. Mm. Eh, mer då. Schneider. Mm? Vad hände där egentligen? man nu i ett par månader faktiskt. Var väl enligt tidningarna i princip klar för Galatasaray i Turkiet eh, från inte då. Där han har gjort sig lite omöjlig va? Han har inte spelat mer än en handfull match på hela, på hela hösten. Precis och, De kräver väl att han halveras eller han, han, han, har, han spelar med lönesänkning Han spelar mm. inte alls men han har någon form av lönesänkning Det, det har gått Något sånt av tillträtt så att säga mm. För att, eh, Och president Moratti har väl sagt det, Att eh, du, får get, du får stanna kvar Och vi vill gärna att han stannar Men då får du liksom, då får han sänka sin lön Det är väl kravet Precis och Terim, Galatasaray tränare Var ute i veckan och sa att eh, vi, är ingen, någon sån här, vi är ingen Leksak, Nej. ta oss på allvar Galatasaray ska ha första valet, annars kan han kvitta. Typ. Mm. Ja, nej, för det, det kändes ju som att för något år sedan skulle han ju... Det skulle ju vara typ tillbaka till Real Madrid eller till Chelsea, United. Det var ju de klubbarna som det snackades om. och sen Galatasaray kändes ju nästan lite fel steg på något sätt. Ja, det får man väl säga. Absolut. Han var ju så jävla het där 2010. Som vi har, vi har, slagit, har vi slagit fast ett par gånger här nu. Ja. Eh, då kämpas liggbokligen. Och lyftes. Och VM-final och så vidare. Precis. Mm. Då, han, då han kunde vinna allt han ställde upp i princip om Holland hade lyckats vinna VM-finalen. Åh att han borde fått guldbollen men inte fick det. Inte då heller. Exakt. Den äh... har ju för övrigt delats ut också. Ja, och vad tycker ni om det? Det blev Messi. Är, är det som det ska, Claes? Eh, jag kan inte kommentera det egentligen i och med att jag har fruktansvärt dålig koll på fotboll överlag. <laughs> jag är mest här för att skapa lite dynamik och, ja. och kanske komma med en konstig kommentar. Men det känns som att Messi och Ronaldo är de, har kan all, precis, de har man kanske koll på lite så här, de har man väl hört om. Ja, jag, jag vet ju att de är bra <laughs> fotbollsspelare. Det vet ja. jag absolut. Uh, men jag har ingen koll på liksom deras prestationer. Du har inte närläst från, Lionel Messi? Nej, det kan jag inte påstå. Nej. Men, uh, han är säkert jätteduktig. Ja, han är, han är en klippa. Han är ju jävligt tråkigt duktig. Är ju. Ja. Uh, men det vi måste rikta kritik mot det är det här världslaget som har tagits ut. Mm, det får man lov att göra tycker jag. Med uh. bara spelare från Spanska ligan. Spanska mm. högsta divisionen. Vi, vi var ju inne lite på det här. Eller vi, har, vi var kanske aldrig inne på det i och med att vi, vi avslutade så pass tidigt innan jul. att. Uh, Slatan förtjänar ingen guldboll. Han förtjänar kanske inte var med på topp tre. Eller som då blev Iniesta Ronaldo och Messi. Då, till slut de, den treon som slog som guldbollen. Eh, men han kom inte heller med i världslaget. Eh, utan petades av Falcao var det va? Eh, och med, med nuvarande form så tycker jag också Falcao kan förtjäna en, en plats. Men eh, både Van Persie och Zlatan tycker jag väl i, i sanning kanske hade varit mer förtjänt av en sån plats. Just därför han i men, men det är väl just som du säger, på något sätt UFAs rädsla för de andra ligorna än Spanien. Vilket, vilket är väldigt märkligt, för det, det sitter ju fler eh, flera nationaliteter på toppen där på de stolarna. Absolut. Märk, lite märkligt så Sabi visste en bra säsong, men det har väl inte varit så jävla bra, så att det, alltså det känner en plats på det inne i mitt fältet. Det är, jag förstår ju att mycket fokus också läggs vid EM liksom, och hur det har gått där. Och onekligen så gjorde ju Spanien ett väldigt bra, bra slutspel. Och vann. Men de, de får lite gratisplatser på något sätt i och med att de, de har haft, varit där tidigare liksom, och på något sätt ses som objektivt världens bästa mittfält och så vidare. Så vi stämmer, stämmer vi in i Helsingborgsklackens eh, rop mot UEFA? Mafian där ja. UFA, Maffian. Ja, vi får väl göra det va? Ja, det, det gör vi nog va? Om på ett lite mer civiliserat sätt kanske. Ja, möjligen. Eh, i Zlatans klubb rörde väl lite på sig i alla fall. Det ryktas ju det om, de, de har ju ett finger med i varenda intressant spelare. Det känns som att de vill ha både Cavani, Ronaldo, de vill ha Torres, eh, Falcao och så vidare. Men eh, det enda som har hänt i nuläget, det är ju sig, Lucas har ju, eh, eh, han har ju blivit spelklar. Han har ju varit klar sedan i somras för 400 miljoner eller sånt. Vilket är helt vansinnigt för en 19-årig Brasse som har gjort, gjort ett bra OS, eller vad är det? Eh, Men han har ju tydligen sett lite spännande ut på, på match och eh, träning. Det måste han ha gjort för den summan. Man kan tycka det. Det är liksom det var vad var Silva och Slatten kostade tillsammans nästan, va? Ungefär 20. Och det är ju ändå ett etablerat världsspelare. Men... Eh, och sen har även Nene nu fått då är det är ju två anfaller som har att lämna, det är ju HRO också eh, och Nene. HRO gick ju till Kina som är lite av en trend just nu att gå till miljonärerna. Ja, de har det är en bra ekonomi där nu i Kina på senaste och eh, både Annelka och Drogba gick ju dit i våras och somras. Eh, och så nu gick då Nene till ett annat förmöget land, Katar. Det var väl någon skiss med eh, Zlatan som ryktades ligga bakom det. Ja, alltså, Jag vet ju inte hur mycket det stämmer i det här men... Nej nej, var ju Paris främsta målskytt förra året eh, och var väl en av de liksom, bidragande orsakerna till att det gick så bra för dem förra året också. Men i och med de här profilvävningarna och <hör> eller miljardären som kom in eh, har väl gjort också att ja, han, han är 30 plus och Angelotti har väl också varit ute och snackat lite om hans attityd och sådär. Uh, vilket väl har gjort att han har fått stå åt sidan då, Kanske just också mycket på grund av hans ålder Att de satsar lite yngre På något sätt ja, Minus Zlatan då kanske um. Om man ska tro ryktena Så verkar inte United satsa yngre i alla fall Det ligger i förhandlingar med Ashley Cole Sägs det Precis, och de har I och ju... för sig är The Sun som är källan på det här. Och det vet vi hur sanningshalten brukar vara där. Ja, det var ju nästan lika hett. Det var, det var ju lite snack om, om Lampard och eh, United i början också. Eftersom Lampard inte får nytt eh, kontrakt eh, av Chelsea, som det sägs. Eh, men det här kolryktet känns väl lite mer trovärdigt. Han har inte samma ikonstatus. Så han har ju mer än en, en, en, en eh, horig aura, kan man, kalla kan man säga det. Han har ju gått eh, då, från Arsenal till eh, till Chelsea och blev ju omdöpt till Cashly Cole istället för Ashley Cole. På grund av att det var på grund av pengarna som han gick till, till Chelsea då. Mer eller mindre. Eh, och det skulle kanske inte förvåna så jäkla många om han gick till United, eller? Nej, egentligen inte. nej eh, jag, jag ser ju jag ser inget något som skulle hindra honom eh, på förhand. För han, har, han har gjort den resan förut. Så ja, men exakt. Han, han har inga problem med att göra sig ovän. Även eh, Paris har ju varit ute här och, och för de är ju på något sätt i behov av en, en världsvänsterback. Men eh, det känns ju som att han, han har spenderat hela sin karriär på de brittiska öarna. Och det tror jag kanske att han vill. Mm. Ja, men Real Madrid var lite med mm. där och fiska. Och det är också så jag har tänkt på det att han har ju haft en jäkligt lång framgångsrik karriär. Men han är ju ändå bara 31-bast eller sånt va? Eh, ja, något år till kanske men eh, som sagt. Han har ju ändå liksom ett par tre år kvar på toppen tror jag. Eh, som, som det ser ut just nu, i alla fall. Han fortsätter ju leverera. Han ju, spelar ju svin bra. Mm, jag tycker han har inte tappat i snabbhet. Han har inte tappat i liksom, kvalitet heller. Det, det hade nog varit en smart värvning. Även om jag inte ser varför de, varför United har de, försöker de slösa ut överallt på något vis. Eller vad händer där för de är väl ungefär jämn gamla. Om det ja. är kanske till och med yngre. Stämmer bra. Överallt mm. börjar också närma sig åren. Mm. Eh, ja, men det är väl precis. Var han hamnar vi väl få följa här nu. Ja, exakt. Eh, vi, eh, vi fortsätter snacka lite, lite värvningar och lite sånt spännande efter lite musik. Det där var The Soundtrack of lives och jag satt och sov lite här, men <går> ja, vad härligt. Så kan det gå. Så kan det gå. Du är eh. inte den första. Det är live. Det är live, det är lite super live kan man säga. <går> vi sitter här i pausen och snackar om Mitra Kukar, eh, som är Andreas Drugges nya klubbar Stämmer. Ja, och var ligger det någonstans? Indonesien. Just det. Var, var, var, vad har var? vi på Mitra Kukar? Ja, förutom att det är ett ganska charmigt namn. <går> vi har faktiskt ingenting. Nej, jag har inte heller någonting där. Jag såg också att han ryktades var, var, innan dess till något som heter Glass FC. Det var väldigt många pa pajaslag där <laughs> här, känns det känns Men just Mitra Kukar. Jag, jag kan inte riktigt vad det betyder på indonesiska. Bort, men... Vart låg i. Jag Glass, tror det betyder Glass Mina FC. Kukar. Glass FC var nog, var nog i Thailand tror jag. För det var väl det han snackade om först. Han hade varit i kontakt med Svennis son där. Uh -huh. Som någon form av agentfigur. För Svennis är väl också där nere och är i med damerna i på Thailand, i Thailand. Ja, men Svennis ryktas ju vara på väg till eh, münchen 1860 München. Ja. Som ligger och harvar i Svajtebondens Bundesliga, Världens skönaste liganamn. Ja, har han möjligtvis no någon förkärlek för ljusblåa klubbar? Det känns som att man kan skönja en trend där snart med, med både City och Lazio. Och där. Ja, och, äh, och nu München. münchen Lillebroden. Mm, exakt. Som, som har samma klubbfärger. Eh, vi har även... Vi snackade lite inom, innan pausen om eh, liksom profilvärvningar och annars den största i eh, Italien kan man ju säga som har kommit in är väl Giuseppe Rossi som för några år sedan var eh, en, en världsstjärna i blivande eh, som sen i Villarreal trillade ner i segunda division eh, och där mm. har varit skadad nu de senaste så här, tolv månaderna. Eller vad det kan vara. Ja det Dragits mycket skador men det var ju som sagt en jättestor tillang som var med i ungdomsleden i United. Mm. Amerikansk född faktiskt, lite intressant ja, exactly. i in New Jersey Inte illa eh, Men han är väl eh, Han gick till Fiorentina nu då Ja, precis. De har ju gjort några ganska spännande värvningar De har ju Aquiliani då innan säsongen Och fick väl även han eh, Serbiske backen från, eh, från City en, Ett byte där med Nastasic Precis, eh, och så har han ju Bärat Montella till bänken mm. Och Luca Toni har vaknat till liv dessutom. Stämmer eh, bra. Det är ju ganska spännande för han, efter hans Bayern-München-resa för nästan fem säsonger sen kanske var det, vad var det? Någonting. Där han ju var en ganska stor publikfavorit. Eh, någon form av företrädare till eh, nuvarande Gomes-Strikers eh, i Bayern. Och eh, sen har han ju varit och harvat lite i, i eh, Bottenclubben. Han var väl i Juventus och plockade in dem så här som en panikvävning när de hade lite. Lite svårt att hitta en anfallare Då plockade de in Amauri och Tony och några till. Men där gjorde han väl inte så mycket väsen. Eh, sen var det väl någon eh, typ Genoa eller någon sån klubb också. Men ja, eh, han har det i sig fortfarande. 35 bast för gammal. Han är ett säkert kort. En liten klåsig figur. Någonstans. Mm. Ett mindre säkert kort verkar ju vara eh, Alexander Pato. Var som, eh, högt och lågt. Högt och lågt kan man säga. Eh, han har ju på något sätt vart under nåder av familjen Berlusconi. Eh, vet inte om det har skurit sig då med, med dottern Barbara. De hade ju en relation. Precis. Eh, om det är därför han har blivit såld nu då till Corinthians i Brasilien. Mm. Ja, de då, den klassiska brasilianska hemlängtan. Ja, Som har för fördärvat men... många spelare inom. inom för grejen <hållanden> han, han var ju Berlusconi jag har ju själv gått ut för bara något halvår sedan och sagt att Patto är den den potentiellt största talangen vi någonsin har haft nästan i, i klubben. Eh, men Och är fortfarande bara 23 bast. Eh, men gör en, liksom en, en Ronaldinho, en Adriano eller man ska säga. Och vänder hem. Många av dem har gjort det efter att de har fyllt 30 liksom. Men ja. Det är ju förmodligen skadorna där som har eh, han, han är nog för snabb eller någonting för sitt eget bästa. Kan det inte vara så? Så kan säkert vara, men Corinthians, ja. de har ju ändå, de har blivit brasilianska mästare för några veckor mm. sedan, så att det, det finns väl någon form av Och Jag vet inte om de, de har någon, också. någon sån här supermiljonär för det var ju de eh, som de tänkte göra en riktig storsatsning det var ju de som värvade eh, både Mascherano och eh, TV där typ 2006 kan det vara det eh, som de nu sen sålde vidare till, eh, till West Ham, eller någon form av investmentbolag mm. eh, i någon konstig konstig grej där. Eh, så de har ju en historia av att vilja göra lite profilvävningar. Sen vet jag inte vad de har, vad de har för stor skärning i nuläget. Men Pato kan nog tänkas vara en sådan en profilvävning mm. minst sagt. Robinho har ju varit på väg tillbaka till Brasylanska ligan också ett tag nu. Mm, det var väl främst Santos där. Ja, var precis. En, Neymars. Precis. Och Robinho är ju dessutom... Det var väl därför han blev någon form av nya pelena han skulle slå igenom. Han, han var ju den tidens Neymar också. Från Santos just. Så det är väl någon form av hemmändning där som var på tapeten. Men det var väl att de kom inte överens där. Och eh, även där var Berlusconi ut och sa då att det är liksom, vi vill jättegärna att han stannar. Men det var ju under förutsättningar då att eh, ja, de skulle få ett bra betalt för honom och så vidare. De har ju lite problem med ekonomin. Precis. Eh, Nene var ju dessutom som nu gick till kvartar. Han var ju också på väg till, till Santos lästiga. Eh, och sa väl, uttalade sig om att han... Det har varit en dröm att spela med Neymar och så vidare. Men eh, det blev ju inte det, utan det blev pengar i Qatar istället. Blir det intressant att se vad Neymar? Vad den karriären kommer att ta vägen? Ja, alltså, eh, han har ju gått ut många gånger och sagt att han vill stanna till efter hemma vm eh, Som ju är 2014. Men då, alltså det känns också så här, det är, ganska mång, det, har, det är en ganska lång period. Han har varit jagad av de allra största i världen. Uh, det är ju liksom snart två år som han har varit uh, hett va? Han har varit hett Villebord för flera storklubbar. Mm. Barcelona har ju levt långt fram där. Real mm. ett tag också. Chelsea har varit väldigt intresserade. Jag vet inte om Manchesterklubbarna har varit där också. Uh, det var väl där ett tag? Jag, tror, jag kan tänka mig att de har tittat, tittat närmare på honom och säkert uh, slängt ut någon förfrågan. Det skulle inte förvåna mig. Men, uh, en hög prislapp, sägs Han har väl själv uh, varit snackat om Spanien tror jag. Han har väl också varit ute lite på det här. Vi har ju Barcelona som, som har varit någon form av brasiliansk hemvist för många av de största. Det är liksom både Ronaldo, Ronaldinho och Rivaldo. Romario får inte glömma. Nej, inte minst som också är en profil där hemma. Eh... Ja, så han, jag tror det har uttalats lite så här, intressen om Barcelona men det är också så här, det är personer i hans närhet det är föräldrar som har gått ut, det är bröder, det är kusiner det är liksom agenter som säger att åh han älskar Barça och sen är det väl nästa vecka är, är det någon annan som säger att han älskar Real Det klassiska äh, sydamerikanska läckaget mm, precis som ja, det kan vara någon liksom, lärare som går ut och uttalar sig <laughs> uh, Så jag vet inte vilken, vilken vikt man ska lägga vid den där typen av rykten Stor men, vikt tror jag mm, du tror det? Ja uh. Men, men i alla fall, vad jag tänkte säga var att är det inte lite, lite sent att vänta tills efter 2014? Risker han inte fastna hemma i, i Brasilien? Eller har brasilianska ligan så pass hög status nu numera att man, man får stanna tills man är 22, 23, 24? Jag tror jag behöver röra på sina. Mm. Men det är också en, vad ska jag säga... En personlig åsikt mer ja. än vad det kanske är det rådet till honom. Alltså jo, det, givetvis. Jag tyckte det var skitkul att se honom. Samtidigt så här skulle han väl förmodligen hamna i Spanska och det är inte min favoritliga. Men i Premier League kanske, men det är mycket spark och benen på. Ja, det skulle nog de bli hårt. Uh, men, uh, nej, men jag håller med om det du säger och det, det beror nog mycket på det där att man vill se honom. För just alltså, som svensk publik, nu, liksom vad vi nu spelar för roll men man ser ju inte mycket av brasilianska ligan visst den sänds ju vissa matcher på till och för sport eller vad det är liksom men den, den har ju liksom inget merialt fokus Nej, det är väl lite så här. De har väl, det har varit vissa incidenter som har fått mycket uppmärksamhet. Mm. Att, att domaren använder den där sprayen för frisparkarna. det, var en klassiker. Och är omhuldat för några år sedan. De där 9,15 meterna som skulle som ska mätas upp till liksom avstånd. Precis. I det är ganska smart grej egentligen. Ja. Ehm, och sen är det de här Kicksparks, eh, eh, bråken som dyker upp några gånger per år. De jagar varandra ut från ja. stadion. Vet jag Romario där och la in en jävel när han spelade i Flamengo. Var det, är det Neymar som blev känd för den här sälen, så, så kallat sälen som handlade upp bollen på huvudet? Eller vem var det som gjorde det? Kommer det det detta? Lite osäker på det här, men det kan ja. ha varit Neymar va? Det kan ha varit Neymar, för då, det var någon grej han gjorde för några år sedan, att han kickade upp bollen och lade den på huvudet och sprang med den. Eh, och det, innebär, det liksom renderade ju en och annan kickback i bröstet för att försvararna <laughs> blev så frustrerade på att de inte fick tag på bollen. Jag, vet, alltså, jag tycker det låter märkligt att man får göra så, men det är, kanske, det är väl just det utmanar utmana reglerna lite. att Bollen får väl inte låsas så tänker jag, tänka, men ja, det var fiffigt. Men apropå det här med, med sprayet var ju, alltså det ja, klar, mer. Klar såg lite förvirrad ja. ut här. Det, det var någon, det, man, man kan ju börja avstånd när det blir frispark, från ja. skjut ja. till muren då så att säga. Det var 914 15 någonstans. Eh, inte <laughs> riktigt. 314 <laughs> man 14 fyra, <laughs> I alla fall. Eh, och då, istället för att domaren som, som brukligt då alltid stegar ut de här nio meterna ja. eh, som han gör i vanliga fall, så hade domaren då stegade ut och liksom på marken med något spray som försvann efter cirka så många minuter eller vad det var. Aha. För att då se sånt där muren fuskade. För ja. den gör väl ofta det. Liksom, ja. När domaren tittar bort så går man fram en halv meter eller vad det nu kan vara. Eh, ja. Kort och gott var det så. Och det, det, var en, det är en jävligt smart grej egentligen om man tänker efter. Det kan ju minska den typen av fusk. För det ser man ju ofta liksom. Man kryper fram några meter för att eh, förstöra för skitten liksom. Vad var det konstiga eller dåliga med det här? det bara att det var i det, Brasilien. Det mycket uppmärksamhet för domare som en jävla klott där på planen. <laughs> ja, det var väl mest att ingen hade det för det liksom. Det känns som att varför har ingen kommit på det för det dyker upp i Brasilien liksom. Man tycker att det är lite kul. ja. ja. Uh, ja men sen ofta som du säger det är, det är både läckta och framförallt bråk på plan som man sällan ser det är bara i Sydamerika tycker jag. Som spelare hoppar på varandra och ibland även domaren. Ja, förutom för Newcastle var det hänt Ja det är klart det är klart. Uh, det är väl även i Sydamerika som var det inte en spel en domare var det spelare eller domare som drog fram en en uh, under match och sköt. Det var det var, var, man, det var någon lägre division <laughs> i Brasilien tror jag. Uh, ja. Var det domaren som blev skjuten typ? <laughs> Han har skött, väl tror jag? Det var domaren som sköt det. det, inte det? Jo, jag tror nästan det. det är ju ja, nästan domaren var inblandad i alla fall. Nästan, jag vet inte du... om man gärningsman eller brottssof. Sluta filma, liksom, ni jävel <laughs> <laughs> Ja, det är skött. Um... <laughs> ja, du. Vi har ju även ganska många rykten på, på ja. spelare som håller på att röra på oss. Vi var inne Juvent... ju på Cole och Lampard, men. Uh... Juventus har ju presenterat någon form av önskelista eller mm. no no någon källa i Juventus. Där De, de är lite på anfallsjakt. Just det, och det är väl främst då de största namnen är väl Drogba och eh, Llorente från eh, Precis. Bilbao. Precis. Mm. Och jag vet inte, det var väl ett, minst sagt ett misslyckande i somras när de, när de panikvärvade Bentner. Ja, det, det var väl inte vad de hoppades på. Som ju även då ordföranden gick ut och sa att ja, det är inte den här världsstjärnan vi har velat ha men det är liksom gott nog typ. så skön, skön, jävla kritik mot egna ledande. Sågning av spelare. Ja, det var spännande. Men Drogba, 34 bast. Har han något kvar? Jag tror han har det. Jag tror det är en sån gubbe som... Han kan nog spöka tag till. Ja, jag, jag kände ju det att liksom, när, när Chelsea hade bestämt sig för att inte förlänga det kontraktet i somras efter att han då hade spelat hem Champions till dem liksom, eh, så sa jag det att hade mitt favoritlag då Arsenal plockat fram plånboken och bara lagt, lagt ett lönebud och eh, någon form av säkert sjuk sign-on-bonus för honom så hade jag tackat alla dagar i veckan för det är ju en spelare alltså, som när han har varit som bäst i Premier League så det finns få övermän där alltså. Helt sant. Jag är en av mina personliga favoriter också. Mm. Det såg vi i Champions League finalen senast förra året. Och dessutom är han ju en, något av en late bloomer så att säga. Hans, han slog ju egentligen inte fanns. efter sin... Uh, han, hans, han gjorde ju lite succé när Massé gick till Champions var det typ 2006. Precis. Han kom ju upp där uh, som en... Och då var han väl 25 nästan. Ja. Han värvades under Mourinho. Mm. Mm. Uh, tror jag det var. Jag blir osäker när du säger det. Det kan också ha varit redan uh, förra gången där. Uh, I alla fall. Det var uh, i alla fall under Abramovic-eran i början där. Men i alla fall. Det betyder också kanske att han har inte varit på den här högsta, yppersta toppen så länge. Och de, den typen av spelare kan ju också möj möjligen hålla längre för, för spel på toppen. Uh, eller Dessutom har han ju en så här sinnessjuk fysik. Och har haft under hela liksom, tiden i Chelsea. Uh, så jag tror att han, han ser ut att ha liksom, tiden med sig. Säga. Att han kan nog spela några år till. Han är ung. Ja, ung inombords liksom. Eh, men eh, som sagt, det hade nog varit en jävligt bra vävning för Juventus som nog kanske behöver lite mer dynamiska anfall. De, de spelarna som figurerar då, det är ju Koaljarella som enligt egen uttaget bara snygga mål. Eh, och det är ju dumt kanske. <relations> Ibland behöver man även göra fula. Eh, sen har de ju Juvinco som är någon oss mer trequartista liknande. Ingen prima punta. Men ju också en jävligt spännande kille. Spännande killen, men det är också högt och lågt. Plus att han är ju liksom 1 62. Så det, är det är jävligt plötsligt. lågt i och för sig. Ja, så lågt tyngdpunkt. men Och sen har vi ju då Vuccinic som också är en sån här kille. Han kan ju liksom blanda Maradona-nummer med liksom, ja, Mikael ja. Thomas tänkte säga, men det är en österreferens som går många förbi tror jag. En, en, en snäver för ja. eh, Som sa det skulle max kunna kika till tränare och spela Allsvenskan. Det är ja. Hade ett jävla Joki Björklund ryktet. Alltså. Ja. Nej, är. men precis. Och, jag tror säkert att han har kunnat bidra där. Jag tror att jag tror, bidrar i de flesta lag han ska skulle spela i. Vad mm. ska vara helt eller? Ja. Är ju det någon form av en power Henkel Larsson där va. Ja, lite så fruktansvärt mycket power just power forward det är väl ett bra uttryck. Lite liksom den här. Han och slatan är väl lite samma kategori på något sätt tror jag. De har både teknik, fysik och liksom jävla namn på något sätt. Och jävla skalle. Ja. Eh, ett annat rykte har ju varit eh, Ronaldo på något sjukt sätt. Som har, eller det kanske inte är så sjukt men det har ju, det har ju snackats mycket om, om delade läger i Real Madrid. Och Ronaldo har ju gråtit under hela hösten har det ju snackats om. Ehm. Kommer han röra på sig. Januari känns uteslutet tror jag. Han är nog, kommer inte lämna nu. Men finns det någon form av sanning om riktarna? Jag tror inte att det finns det. Du snack lite om att han skulle gå till United. Mm. Att Ferguson var sugen på honom Han, han uttalade sig till och med om att liksom, skulle det vara möjligt så skulle han vara liksom välkommen tillbaka. Precis. Det kanske inte är så konstigt att säga i och för sig. Om en gammal spelare. Det beror på lite hur det kommer se ut i tränafrågan där också. Mm. Eh, det har ju den, den här sprickan i laget har ju tagits uttryck bland annat att Casillas har blivit bänkad. Det är väl kanske den största grejen. Och, ja. och det måste vi kanske se som, som en, en seger för det portugisiska läget. För det är väl Ronaldo, Pepe contrao eh, plus några till på ena, sida, på ena sidan. Då, och sen kanske Chabi Alonso, Casillas, eh, Arbeloa och Ramos. De här spanska gardet liksom på, på andra sidan. Och där ju kaptenen, vice kaptenen är i det spanska läget. Men som då har på något sätt liksom, nu har kaptenen bänkats, ikonen, gjort över liksom, miljoner matcher i klubben. Liksom, allt det där. Det, det var ju som, man, man kan ju likställa lite vid när, när de började bänka Raul på sin tid. Liksom. Det gör man inte riktigt med en sån ikon utan att det men vi har haft har haft förut var Raul då innan mm. han gick till Chalke. Eh, och även innan det var det ju Fernando Garro där som precis, i samband med den gamla mellan, gamla mittbacken när både han och Del Bosque fick gå efter de hade liksom vunnit eh, ligan. Precis. Det har varit lite de har ju de har ju skifflats ut med jämna mellanrum de där och det har ju varit lite sägs äh, i alla fall lite sprickar i laget och... kan man, alltså, Skillnaden här måste ju på något sätt vara att eh, Raul och Gerro var väl båda över toppen så att säga. Casillas är väl fortfarande ansedd kanske i någon form av konkurrens som världens bästa målvakt. Ja, han var väl med i det här världslaget nu också mm. som, som togs ut. Mm. Vilket jag tycker är förtjänt. Absolut. Han är en fruktansvärt bra målvakt också. En, ett ett material. Och det blir ju nästan pinsamt när då eh, Mourinho går ut och säger att det är på sportsliga grunder som han är petad. För Dan har ju Redan, redan på de här tre matcherna så har vi lyckats göra fyra tabbar. Liksom. Uh, så jag, det håller inte riktigt. Nej, det är ju det är larvigt. Det är larvigt. Mm. Sen om det har ett mer politiskt syfte eller ett för att markera vem det är som bestämmer det, det är ju mer mm. troligt då. Men, Men problemet med att försöka sätta någon form av respekt och vem det är som bestämmer blir ju att de ovanför Mourinho kommer säga. Fast det är ju faktiskt vi som bestämmer. Nu får du gå. Mm. Men jag tror, jag tror att Mourinho har det där med i kalkylen ganska mm. bra. Och jag tror att att vi... han? Ja, För det har ju också varit så här lite snack om att han vill bli, han vill inte liksom säga upp sig eller men blir han kickad så har han ju betalt i tre år till eller typ något sånt. Ja. Eh, kan han välja bråka En lite. jäkla massa miljoner, plus att han kan då gå till en ny klubb. precis Så att yeah. dubbla löner kanske in. Liksom. Det, det, han ser det kanske som ett sätt, att som, som då det här rajola slattan trickset att, att bråka sig bort från en klubb lite. Ja, det är ett klassiskt knep för att mm. få med sig pengar på mm, Det är svårt att veta det där. Det känns ju inte som att Mourinho är den typen, men å andra sidan han är ju typen som stöter med folk lätt för att han har ju en jävla attityd. Han har en attityd och sen det är ju upplagt också för det är, det är perfekta förutsättningar för ett jävla drama också med tanke på den historia som finns i klubben och de här untouchable-spelarna exempelvis, Casillas. Mm. Alltså. Mm. Han är väl den som är mest untouchable i, läget, i det här läget? Ja, alltså, han är väl egentligen en av få ingna talanger då, om man bortser från liksom eh, Callejson och de här lite yngre som inte har som inte har nått någon status än. Men jag menar, Ramos är ju en Sevilla-produkt och Arbeloa är väl inte heller... Eh, han har väl gjort runder i både England och Bilbao och lite sånt, va? Eller nu? Ja, jag tror Ar Arbeloa har ett förflutet sen tidigare, men han har som sagt varit i Liverpool bland annat. Och... Ja, just det. Och det var... kan vara så att han är egen produkt till och med. Men att han då... Men det, det finns inte den statusen Nej. ändå. Kring Nej den närmsta och jag menar och även Xabi Alonso var ju också i, han var ju Liverpool och innan dess var det ju också Soci Sociedad. Sociedad va eh, så det finns ju den närmsta, den statusen jag vet inte vem som kommer där, det är väl just kanske Ramers eh, trots att han inte är produkt eller man ska säga Precis. och därefter, ja äh, det är intressant det där för det, det, sånt, det sker inte riktigt på samma sätt i Barcelona där har statusspelarna en annan status eller kan man säga så Ja, kan man väl göra. Det är mer likriktat. <laughs> ja, tråkigt menar du. Absolut. Det där var Ester med låten Scandinavia. ett kärt Växjöband. Ja, mm. det är rätt att promota från hemtrakterna. Ja, det tycker det är trevligt. Ja. Har du lite Täljeband att promota då också? Eller? Eh, ja, jag kommer att göra det. kommer att ta in ett band som heter Fjärilseffekten från mm -hmm. Södertälje. Det låter coolt. Ja, en av mina gamla kompisar från hemtrakten som som är med i bandet och sjunger och spelar. Okej, okay, trevligt. Får vi höra dem imorgon på smaltisdag då kanske? Uh, nej. Nej. Det får man inte. Nej, men ni får inte glömma att lyssna på smaltisdag. Nej. Och har vi för tema imorgon? Uh, gott och blandat tema blir det. Mm -hmm. uh, lite nya låtar som har trillat in under juluppehållet. Okej. Okay. Och vi lyssnar på er mellan 19 och 20 eller så. Ja, uh det -huh. stämmer bra. Härligt. Det får ni inte missa ni som lyssnar. Uh, vi har varit inne väldigt mycket på ryktena, och den kanske allra största ryktenas man är Falcao. Eh, vad, tror ni, vad tror du, Jakob, främst? Eh, vad tror du händer där? Falkone kvar säsongen ut. Mm. Går sedan till Chelsea. Det är så. Ja. Även att de väl var dem och bara Han mm. går till Chelsea. Ja. Jag håller med Jakob. Ja. Ja. Ja, det känns ju som att det är de som behöver den typen av striker allra, allra mest. Även om Real tror jag också kunde behöva något nytt blod fram i, istället för framförallt i go in som känns som att han har stannat av ganska mycket. Men ja det, det låter spännande. Och vad händer med då med Torres? Han lämnar ju. Ja. Blir det PSG? Ja. Uh -huh. Vill de punga upp så mycket för en sån flop? Eller tror du ni det blir rea, rea pris där kanske? Det blir rea pris? Ja. Nej jag vet faktiskt inte vad Fernando för, för det Torres tar det vägen. Det jag, väl... jag slår ju en släng för en liten rokada. Vi har ju en, en moderklubb som, som säljer sin största stjärna. Du tänker på att Atletico Madrid behöver fylla luckan efter ja, Fa Falcao? Ja, alltså, fast grejen är ju att de har ju en, en, de har ju skapat någon form av tradition att producera världsklassanfallare. Jag tänker på då Torres, eh, han, de producerar även Conagüero eh, som nu spelar City. Eh, och eh, nu senast då Falcao. De har ju även Adrian på gång också som är en jäkligt spännande spelare. Så jag vet inte. Och sen har de även varit inne lite på han. Är det... Vad är Cano eller är det... Vad heter han spelar Den här Batistau. Du, vet du vem det är? Precis. Eh, som de ju har varit och riktigt i nu. Som är 20 år och har gjort eh, 5-6 mål redan i år. Mm. I är det intressant att det, kommer, det fortsätter gå jävligt bra? Mm. Eh. Det är spännande och eh, som sagt, det hade varit kul att se The Return of the King, så att säga, eller prinsen, vad han nu kan vara, av eh, Madrid. Fernando Torres. Mm. Men vi kanske, vi kanske ska lämna lite rykten där och gå på det som faktiskt är och har varit. Nämligen eh, en het prioriagång. Exakt. Eh, igår hade vi främst kanske helgens största möten. Eh, jag tänker på Arsenal, Man City och eh, United mot Liverpool. Där kanske den senaste, senare är den största matchen i engelsk fotboll som finns. Ja, ett laddat, ett laddat möte. Mm. Eller finns det någon laddning kvar? Ja. Gör det? Det har vi spetsat på ganska mycket nu sista året med Suarez och allting också så att mm. det är klart. Jag vet, men, för, för, du, du, det kommer ju sig någonstans, rivaliteten är ju grundad i de två klubbarnas eh, framgång på något sätt, att de var de största klubbarna. Det var väl ett par infekterade övergångar på så här 60, 30, 40-talet, tänkte jag säga. Men det, det har ju liksom inte... Liverpool är ju inte alls lika sportsligt framgångsrika. Det sker inga infekterade övergångar. Eh, men ändå, det är supporterna liksom, jag tror det, det är supportrarna som det här fortfarande. Liksom, det, det finns... Det tog ju en ny vändning. Det har, det har ju planats ut lite i och med eh, elektar... Nu tappar jag namnet här... Eh, Hillsborough. Ah, Hillsborough precis. Eh, att det hånas ju inte lika mycket där utan det, det har vi planat ut lite. Eh, men eh, samtidigt har det ju Soares skapat ganska mycket liv över det här Soares-bråket. Mm, det är klart. Det har varit ju att kasta lite vd brasan. Mm. Så att eh, visst finns det en intakt rivalitet där. Och sen är väl också, jag tror att, eh, att Sir Alex fortfarande är kvar i United som han har varit sedan som 86 va? Eh, och bara en sån sak jag väl att han har, ju tatt, han har ju förmodligen tagit med sig den här grejen och kan elda på sina spelare om han nu behöver det. Jag vet inte hur mycket mer vd behövs så att säga, men han, han har ju levt i den här när rivaliteten kanske var som allra tyngst eh, på något sätt. Eh, och förmodligen tagit med sig det till de nya liksom, generationerna, samt att de har haft, de har ju kvar många eh, profilspelare, det är Giggs, det är och de här som också har den här eh, den här rivaliteten lite mer i färsk minne på något sätt. Så jag tror att det kanske är det som gör att det fortfarande är rivalitet på något sätt. Kan det vara så? Kan det säkert vara så, men det är nog på ett bredare plan också. Mm. Klubbarna emellan. Och sen har vi även uh, Rooney som är gammal uh, Everton-produkt. Kanske har ett litet agg till Liverpool också, kan man ju tänka sig. Ja, han, han har stött sig med många där. Ja, kan man säga. Ja, men matchen då? 2-1 till United. Vad mm. uh, har ja. vi att säga? Det är ju Pampersi. Det måste ju ses som årets ja. värvning på något sätt i Premier League. Det kanske inte var så förvånande. Jag har sk skrivit, skrivit här kort. i mitt lilla manus Fan Percy i vanlig jävla ordning. ska jag. Ja, Det är väl precis ja. så jävligt det är. Som, som Arsenal-supporter svider det såklart. Och framförallt har ni, jag vet inte om du har, du har sett det här men han skulle ju i form av något julfirande så skulle han upp och sjunga en julsång och sjöng det var Glory Glory Man United helt utan någon form av själv distans utan bara vara så där töntigt äcklig som man kan vara. Men i alla fall det svider ju på något sätt att, att en spelare går så fort från Arsenal där han var kapten, han var på fil han har gått skadad i flera säsonger. och liksom, vi haft, Arsenal har haft tålamod med honom och liksom, hela den biten. Och sen går han till United och bara blommar ut. Eller ja, han blommade ju kanske ut redan för året år kan man ju säga. Men det, det svider ju såklart lite och sen blir ju sån... fortsätter lite. Mm. Det, det är klart, men de, det var inte så förvånande Men heller. uppenbarligen gjorde han ju rätt. United leder ligan nu med jag tror sju poäng till... City. Mm. Jo, precis. Det, man kan ju inte... det får han äntligen för, förhoppningsvis för han i hans sits lyften en efterlängtade mm. privileg på kan man inte säga någonting. Det som Nej. då på något sätt kanske svider för united spel eller för arsenal borta är väl att det känns som att han älskar klubben så himla mycket redan. Eh, och att han då, han har kanske aldrig haft någon kärlek till utan han kanske är United-supportare eh, sen barnspelning, jag vet inte. Men det, det är bara den här känslan man får att han på något sätt åh, oh, nu har jag äntligen kommit hem. Som, som smärtar lite. Det får man väl se det som. Men det, är där, det, är där, det är väl lite symptomatiskt för hela Arsenal. Ja. Eh, utvecklingen i Arsenal. Att spelare att, utvecklas i klubben och eh, flytta hem eller <laughs> vidare i karriärerna. Flytta vidare och skördar där de har sått. Mm. Men å andra sidan, alltså, man, man kan ju säga att det är en väldigt bra skola Arsenal. Det får man ju får man ge igenom. Eh, på något sätt. Det får man ju ge dem. <laughs> Men som sagt, är det, tror du det är åttonde eller nionde säsongen nu? Utan en pokal. Mm. Det skvallrar jag om att det bara är en bra skola. Precis, för den andra matchen var ju då Arsenal City och där ser man ju att eh, det blir inga pokaler i år heller. Nej, Nej, inte så länge. En halv Nelson i straffområdet efter ett par minuter. Mm. Mm. Torskt har... med två 0 Du hade lite spaning på den, klass. Ja, jag kollade på sporten faktiskt. Ja. För första gången på jag vet inte hur länge. Mm. Och då såg jag lite mål där som fladdrade förbi. Ja. Vad tycker du om straffen? Var det straff? Ja, Ja, det tycker jag. Var utvisning då? Uh, det är svårt för mig som novis att bedöma. Uh. Men uh, alltså, ta tag och, runt någon och bara hiva ner i backen känns väl så där. Det är väl lite så här, enligt regelboken gör väl domaren på något sätt rätt. För det är en målchans och det är ju målchansutvisning det heter. Uh, sen är det ju den här klassiska diskussionen om dubbelbestraffningar. Uh, att de får en straff och en utvisning. Eh, till sin fördel City och eh, det gör ganska mycket för matchen. Men å andra sidan det kc gör i straffområdet är ju helt förbjudet och det, jag tycker det kramas alldeles för mycket det vi hör nu och det är sånt också som aldrig bestraffas. En sån här utvisning och flera med den kan ju statuera någon form av exempel som gör att ja. det stävjas i längden. Jag tycker jag lyssnade lite på, jag tittade på Eurotalk lite i förmiddags så där var Frank Sjöman inne på det för jag hade hela tiden tänkt att men det är ju lite på hela matchen men han började snacka om det här liksom att men det är klart, det är ju regelvidrigt och det kan ju då såklart leda till ringan på vattnet att fler folk tänker efter innan de börjar krama sig i straffområdet. Och det är väl det viktigaste på något sätt. Ja, för det är väl det. just det regeländring det som har skett på det området är att man vill få bort den typen av mm. eh, förstörande moment. Mm. Med kram på hörna. Kram överallt. Ja, exakt. Kast, kanske man ska säga i det här fallet. Kast med, med stor ja. kast med stor bostning. Ja. Var det väl i princip. Ja, nej men så det, ja, det kändes dumt eh, och eh, dessutom gör det att han är avstängd till nästa, till helgens stormöte. De har ju Chelsea nu på söndag som inte heller är ett litet möte. Det finns mycket att bevisa där. Mm, minst sagt. Eh, var det några andra matcher som kittlade i helgen tycker du? Ja, Chelsea spörade på Stoke, Stoke på Britannia får vi väl säga med 0-4. På Britannia förlorar man inte med 4-0 om man är ett Stoke. Nej, till vanlig, i vanlig ålder. Och jag rätt mig om jag filmar. Jag tror att det är Stokes första hemmaförlust i år. Det kan till och med vara så för dem. Jag vet att de är jävligt starka de var, en, De var, hade minst antal insläppta mål möjligen tangerat av eh, något annat lag också. Men eh, eh, de, de uppträdde som yra höns i långa stunder mot eh, Chelsea och detta utan att eh, någon av anfallarna gör mål. Däremot är det ju Hazard som, eh, så då hans mål, klippt in en fin vänsterdänga. Verkligen. riktigt eh, Och sen <laughs> bjuder ju Jonathan Walters på på dubbel. Ja, det är ju sån jävla fett. Det var en sån fest där och <laughs> att han sopar den där jävla straffen. Stenor det ja. över också. Det är fantastiskt ja, det, är det. var ingen kul efter han. jävla godis. kan ju klargöra att han gör alltså två självmål och missar en straff. Man eh. bränner straffen på ett sätt som man ser att han tar i för allt. Han alltså är värd. Nu jäkla ska jag ska jag visa dem typ Ja, mm. det, det är ganska kul. Jag håller på med det här Fantasy Premier League. Det här spelet, managerspelet där man plockar ut en 11 så får de poäng om de är mål och så vidare. Uh, jag var jättenära och plocka in Walters i veckan för att han har levererat ganska jämnt spelat 90 minuter. Ja, liksom. uh, uh, uh, det var ju tur jag inte gjorde. <laughs> Däremot plockade jag ut Hazard som också var lite nu när jag gjorde mål. Men på tal om uh, nederlag så kanske vi ska lyfta fram Wes Bromwich också. Ja, uh, det tycker jag som ju har gått som tåget under lång, långa stunder i höst. Jag var upp och nosa på en tredje plats det mm. Vad är det, var hänt? Jonas Olsson har varit lite frånvarande va. Ja, han har varit lite ryktenas man också mm, ja dessutom både till eller främ, främst nu till QPR tror jag som till och med har lagt bud på honom. Eh, som dock inte accepterades. Nej. Det ser väl ut och det, för han har, det var tydligen ute och sa någonting om att han vill jättegärna bo i London. Ja, jag det var nå, någonting om boendesituationen var det som väldigt tungt tydligen. tydligen. Mm. Sen finns det väl kanske nu har han ett ganska bra kontrakt. Jag tror han tjänar runt eh, att om det är pund i veckan eller något sånt. Mm, det smärtar ju inte säkert. Nej, det är inte svinont. Eh, men det finns ju också pengar att tjäna i QPR som bekant givetvis. där Och de är ju ganska paniksituation. Jag vet inte om för Ryan Nelson har ju varit lite försvarsgeneral där i Nya Zeeland. Eh, jag tror dock att han har ryktats till eh, hem till Oceanien igen. Australien var det väl nu att han skulle bli spelande tränare eller något sånt. Eller bara helt sadla om till tränare. Jag vet inte vad som hände där för jag, jag läste något rykte om detta men nu spelade han ju sist och var väl ganska framstående. Han är ju liksom en, en sån spelare typ då som Jonas Olsson skulle kunna ersätta i den klubben eh, som försvarsgeneral. Hur som helst, i alla fall. West Bromwich, ny förlust i helgen mot Redding. Tappade mm. sista minuterna. Det var Tick, det inte Riktigt jävla har vi Om, om Redding heller. Nej, det är också ett lag som har ner, Alltså med QPR. Och ja, precis. Olygan gonna... och gänget. Mm. Sen gjorde det Seb Larsson får vi ändå säga. Gjorde ett jävla ja, det. snyggt mål. Ja, och Sandland sprattade till lite. Ja, Liket lever 3-0 hemma mot Ham. Mm. Det, det var ett snyggt, det var ett vänsterskott också va? från, från precis. Eh, Larsson. Inte sin Lite Niklas Alexandersson. Eh, mot England, eh, där, 22. Precis, All right. Fast lite mer, den drog sig lite mer mot krysset. Lite snyggare. Lite snyggare, gett. Eh, nu kommer vi tillbaka något på rykten och vi har ju faktiskt några svenskar som, som rör lite på sig. Vi har ju varit inne på både Jonas och Martin Olsson som har varit lite intern rykten inom England. Men även eh, Granqvist, Andreas, som eh, spelar Genoa i vardags var väl i princip det var väl det vi ryktade som att det var i princip klart med Dynamkev där och ett riktigt klubb, Klubbarna var överens mm. Det var väl Andreas Granqvist som inte var he helt överens om dem Det var nog inte pengarna där Och det kan man ju i så fall om det nu eh, i och med att det inte blev någon affär till synes så kan man ju ge honom någon form av cred så att han inte, För jag menar Öststaterna tycks ju mest locka med sina stålar eh, och då får man ge honom någon form av cred att han kanske vill fortsätta eh, i Serie A eller vad det nu blir för inte har ju varit lite sugna på honom ja, karriärmässigt ser jag ju det som ett större steg Även om pengarna kanske är finare i Ukraina Han var ju också på gång jag och upp, Vi tog ju upp i något av våra tidigare program Att eh, Milan drog lite i honom. Mm. Men det verkar svanat lite för sig men... mm. vi, vi får se, vi får följa Granens så ja. Sen har vi även eh, En liten intressant eh, fläkt Som vi diskuterade lite under hösten Samuel Armenteros som eh, spelar i Herakles i, i eh, Erdwiss i Holland. Som har gjort eh, uppmått 10-12 mål i, där. Och eh, har nu skrivit på för Anderlecht i Belgien. Blir klubbkamrat med Safari och Molins. Mm, och eh, det är inte klart om övergången nu. Det, han, hans kontrakt går ut i sommaren och eh, det är väl då det börjar gälla. Men de förhandlar nog om att det kanske eventuellt får det klart redan i januari. Och då är det väl inte lika säkert om han nu ska gå i sommar. Att han blir klubbkamrat med varken Safari eller Molins. Nej, för Molins... Eh, tycks ju nu ligga i någon form av schismeklubbledningen och eh, Safari var väl i höstas i någon form av frysbox. Eh, så det är inte säkert att någon av dem är kvar. Jag vet faktiskt inte hur det, hur det blir där. Stökigt. Mm, lite stökigt. Och eh, det är ju två gamla Malmö-produkter. Safari och Molins. Precis. Eh, vi har ju två mittbackar i Malmö som rör lite på sig. Det är ju Pontus Jansson då som eh, har fått debutera i landslaget under hösten och ska väl med på januari-turné nu som är, har varit hans agent har varit i möte med Parma jag har sett mm. i Serie Det låter ju faktiskt som ett jag ganska spännande. Med i jan januari turnén tror jag också Pekalski fick han Mm, det tror jag. Riktigt kul. Mm, faktiskt. Uh, sen har vi en annan uh, mittback i uh, MFF Jasmin Sudic. Han sportades väl en ganska lysande framtid men uh, åkte ju på en korsbandskada och har varit ganska frånvarande på senaste. Nu klar som bagans ersättare i Mjällby. Det är lite olika nivåer där. Han var väl den större talangen av både han och Jansson ett tag. Så blev det. Ja, men det rör på sig. Kul. Mm. Och Jon Gretti är tillbaka i spel. Ja, han gjorde mål efter nio minuter idag och twittrade sen Guess who's back på Twitter. Ehm... Apropå Mjällby-chippen. Vi är klar för en klubb i Förenade Arabemiraten Och Oksana twittrar att det ska bli skönt att komma hem eller sånt. Det var väl hon som lite avslöjade ja, det Ja, hon gjorde en, får säga, en jo i Barton där. Mm, var ute först. Gött snack. Ja. Eh, vi har inte så mycket mer att komma med idag. Eh, vi vill jättegärna att ni lyssnar på Smaltisdag med Klaas imorgon. Och eh, Julia. Ja, och Julia, och, och Julia såklart. Ja. Tackar för att du har varit med här idag, Klaas. Det var Tack himla trevligt. Tack för att jag fick med. Din, din som sagt din vill, orakelkunskap. Mm. bra skjut i samtalet. Mm. Ja, verkligen. <laughs> Perfekt. Eh, vi ses väl om en eh, om en vecka igen. Tänkte säga ni ses om en vecka för jag kommer att åka till till Österrike och åka skidor nu på fredag. gräs. Ah, eh, minst sagt. Så eh, jag kommer inte att kunna närvara nästa måndag. Jag hoppas att det ligger tjockt att Ha det gott. Ha det gott inte ramla. Radio Stantus FM:s eget fotbollsprogram.